Підвівся я йому назустріч, першим руку простягнув, він не потиснув, просто потримав мою у своїй, але це в нього прикол такий, він із усіма так, здоров. «Давай обійматися», – буркнув він, – я зрозумів, – не дуже радий родич, що в таку історію, напевно, його втягнули». Оце Юра, це Ігор кивнув я йому на пацанів. І Гена так само потримав у своїй руці руку кожного потім. Для чогось озирнувся і присів на край лави. Свиня відразу підвівся, аби киянину сиділося зручніше. Ми із зайцем постунулися, Гена вмостився краще. Ну, ти кажеш, дзвонили мої? Ви куди там залетіли? Кого убили? Оце так... На, вам, «Нікого ми не вбивали, ми взагалі не по цих ділах ген. Коротше, Саня, хрінотєнь така». Родич зітхнув, і в цьому зітханні чулося, як ви всі мене дістали. «Дзвонить нам сьогодні десь години три тому тітка Галя, твоя, значить, стара, і говорить такі речі. В неї зараз удома міліція, шукають тебе і ще двох твоїх друзів». Така сама міліція, значить, у кожного з вас удома сидить. Десь біля вашої школи жінку зарізали. Перед тим нібито зґвалтували. Але це непевно ще. Недалеко від трупа знайшли два портфелі. В одному з них зошитий щоденник з твоїм прізвищем, а в іншому з прізвищем твого друга». В школі сказали, що вас десь приблизно в той самий час вигнали з уроку за погану поведінку. Значить, із вами був ще третій. Гена замовк на хвилину і повів далі. Тьотя Галя, твій портфель впізнала. Коли разом із ментами оглянули квартиру, то вона не знайшла рюкзака твого старого Банки консервів у холодильнику, деяких речей із одягу і головне – гроші зникли. 25 карбованців. Удома у твоїх кентів так само речей якихось не вистачає, значить ви всі втрьох кудись рвнули. «Ну, чого, правильно?» – вставив заєць. «Правильно, – погодився Гена, – ніхто нас не знає, куди вас понесло, але міліція батьків попросила про всяк випадок усіх родичів обдзвонити, особливо іногородніх. Якщо ви десь виринете, вас треба якось затримати і повідомити батькам, отак». «Нічого нового Генка нам не сказав». «І все ж таки приємного в тому, що тебе так активно шукають мало». «Ну, чого ти нукаєш?» «Ну, словом, що ти вирішив?» «Не б здисання. Пацанів я ніколи не здавав. Не такі в нас тут поняття». З нотками гордості в голосі промовив Гена. «Але як довго ви зможете бігати і, головне, де?» «Що там насправді сталося, можете сказати?» «Довго, Ген. Правда, довго. Та й воно тобі не треба, а нам тим більше. Ми самі толком не розуміємо, коли чесно, як воно сталося і чому. Тільки вертатися нам не можна». «Та ясно, Генка потер рукою підборіддя. Значить, ситуація така. Коли я виходив з дому, було десь пів на восьмо. Якщо вночі почнете тинятися містом, чи спробуєте переспати на вокзалі, вас загребуть на раз». «Правильно», – подав голос свиня. «Ага, правильно», – погодився Генка. «Я навіть не знаю, що з вами робити, але по голосу я відчув. Знає собака, тільки ціну собі набиває, правда? Яка там ціна? Що з нас узяти? Тільки виду не подаю. Мовчу, пацани теж мовчать. Ми зараз за великим рахунком у Гене у руках і від цього повністю залежимо». Він, гад, розуміє, це дуже добре, тому і тягне час, аби до нас дійшло, який він благородний і як нас рятує собою, ризикуючи. Ми так само не знаємо ген, коротше, так, Саня, родич ляснув себе по коліні. До завтра перебудете у нашому гаражі, це тут недалеко. Машина не на ходу, батько в гараж по буднях не ходить. Тому до ранку спокійно можете кантуватися там. Одна умова. Я вас зачиню ззовні, а рано відчиню десь о пів на восьму. У школу буду йти і відчиню. В день робіть, що хочете. Бажано, аби ви кудись Подалі від Києва звалили, якщо додому повертатися западло. Це все, чим можу. А це єген, Може, хоч десятку знайдеш у своїх? Ну ти, Саня, остаточно борзів. Десятка – це великі гроші, насправді. Своїх у мене нема, а попрошу у старих відразу запитають, для чого я збрешу. А вони мені потім іншим разом не дадуть. Ні, тут відпадає. Пожерти можу винести і то по партизанське, бо як засічуть, відразу запитають, а кому це, а куди це. Я ж просто так з дому жрачку не тягаю, хіба бутерброди в школу. Жерти є що, може води якої? З крану підійде, годиться, ну тоді зачекайте тут. Гена підвівся і не клапом посунув додому, коли він зник за рогом. Будинку, свиня зробив категоричний висновок. Понтовило київське. Бач, подарунок зробив, пустив у гаражі поспати. А в тебе якісь варіанти є? Поцікавився я. Згоден. Генка тут такого нагнав, не розгребти. Тільки ж він, мій родич, і нефіга всяким свиням пургу гнати».